Пола ГОКІНС «Дівчина у потягу» Розділ перший. Рейчел. П'ятниця, 5 липня 2013 року. Ранок. Біля залізничної колії лежить купка одежі. Щось блакитне, напевно, сорочка, з брудно-білим. Можливо, це простий мотлох, який вітром принесло з порослого чагрником берега річки? А можливо, це залишили залізничники, які працювали на цій ділянці колії. Вони тут не рідкі гості. А можливо, взагалі щось інше. Мама завжди казала, що в мене надто жива уява. І Том так уважав. Нічого не можу із собою зробити. Тільки, ну, побачила або цей непотріб, або якусь брудну футболку, чи один черевик. Одразу ж починаю гадати, де інший, з якої ноги вони впали. Потяг штовхається ляскає і зі скрипом знов починає рухатися. Невеличка кубка одежі зникає, а ми тягнемося далі до Лондона зі швидкістю жвавого бігуна. Деякі пасажири за моєю спиною роздратовано зітхають, але нічого не вдієш. Потяг о 8.04 з Ешбері до Юстона зі всіма зупинками може випробувати терпіння навіть найзагартованішого пасажира, який щодня їздить до міста на роботу. Подорож має тривати загалом 44 хвилини, але таке трапляється дуже рідко. Ця ділянка залізничних колій надто стара, зношена. Тут безліч проблем із сигнальною системою та постійно ведуться якісь відновлювальні роботи. Потяг повзе коліями, трясеться повстоварні склади та водонапірні вежі, мости, сараї, скромні будинки у вікторіанському стилі, за двірок яких виходить просто на колії. Я, притиснувши лоба до вікна, дивлюся, як ці домівки проносяться повз, немов панорама в фільмі. Крім мене, такими їх ніхто не бачить. Навіть їхні господарі ніколи не дивляться на свою власність із цього боку. Двічі на день мені пропонується зазирнути у їхнє життя лише на мить коли бачиш незнайомих людей, які впевнено почуваються у власному домі, це чомусь заспокоює. У когось дзеленчить телефон. Недоречно жвава та оптимістична мелодія. Ніхто не поспішає відповідати, телефон усе заланчить. Я відчуваю, як сунуться мої попутники, шарудять газетами, знервовано стукають по клавіатурі своїх комп'ютерів. Потяг кренеться та повертає, уповільнюючись, коли наближається до червоного сигналу. Я намагаюся не підводити очей, продовжую читати газету, яку мені впхнули на вокзалі. Але слова застять очі. Нічого цікавого я не бачу. Натомість з голови не йде та купка одежі, яку залишили біля залізничної колії. Вечір. Я підношу до рота бляшанку і роблю ковток джину, заздалегідь змішаного з тоніком. Шипучий, гострий насмак та прохолодний напій смакує нашою першою стомом відпусткою разом. Рибальським селищем на Баськському узбережжі у 2005 році. Уранці ми перепливали відстань з кілометр до невеличкого острівця в затоці, кохалися на таємних, захованих від сторонніх очей пляжах, а вечорами сиділи в барі, потягували міцний, гіркуватий джини з тоніком, спостерігали, як на пляжі під час відливів футболісти розігрують досить безладні матчі. По 25 гравців у кожній команді. Роблю другий ковток, потім ще один. Бляшанка вже порожня, але мене це не турбує. У пакеті біля ніг маю ще три. Сьогодні п'ятниця, тож мене не гризе сумління через те, що я пиячу просто в потягу. Хвала, Господу, уже п'ятниця. Можна розважатися. Нас очікують дивні вихідні. Так нас переконують. Сяє сонечко на небі, ані хмаринки. У минулі часи ми би, напевно, поїхали до лісу Корлі на пікнік, прихопивши газети і увесь би день ніжилися на ковдрі в сонячних променях, потягуючи вино. А коли б повернулися додому, запросили на шашлики друзів, або вирушили до рози посидіти на відкритій веранді певного паба. Впродовж дня обличчя наші б почервоніли від сонця та випитого алкоголю. А ввечері ми би попленталися додому під ручку і поснули просто на дивані. Сліпуче сонце, безхмарне небо. Немає з ким пограти, нічого робити. Жити так, як я живу на сьогоднішній день, куди важче влітку, коли забагато денного світла і так мало темряви. Коли всі гуляють, коли всі кричуще, настирливо щасливі. Це виснажує, людина погано почувається, якщо не приєднується до загального щастя. Попереду нескінченні вихідні. Цілих сорок вісім пустих годин, які мають чимось наповнити. Я знову підношу бляшанку до рота, але жодної краплини не залишилося. Понеділок, 8 липня 2013 року. Ранок. Яке полегшення! Знову опинитися у потягу на 8.04. І річ не в тім, що я не можу дочекатися, коли дістануся Лондона, та почнеться робочий тиждень. Я не надто хочу взагалі бути в Лондоні. Хочу просто відкинутися на м'яке, Продавлене велюрове сидіння, відчути тепле сонечко, що струменить крізь вікно, відчути мірний рух потяга, заспокійливий стукіт коліс по коліях, краще бути тут, розглядати будинки вздовж залізничного полотна, ніж у іншому місці. Десь на середині шляху пошкоджено сигнал. Мені здається, що він узагалі не працює, бо майже завжди сигнал червоний, ми часто тут зупиняємось. Іноді лише на кілька секунд, іноді на декілька хвилин. Якщо я влаштовуюсь у вагоні Д, як я зазвичай роблю, і потяг зупиняється на червоний сигнал, як зазвичай відбувається, мені відкривається чудовий краєвид на мій улюблений будиночок, номер 15. Номер 15 майже нічим не відрізняється від решти будинків уздовж залізничної колії. У вікторіанському стилі суміжна із сусіднім домом стіна. Два поверхи, вікна виходять на вузький доглянутий двір, який простягнувся метрів на шість до паркану. Потім ще кілька метрів безхазяйної землі і далі залізничні колії. Я знаю цей будинок як власні п'ять пальців, кожну цеглину, колір фіранок у спальні на горі, бежевий з темно-синім візерунком. Знаю, що фарба на рамі вікна у ванній кімнаті почала лущитися, а на даху праворуч бракує чотирьох черепиць. Ще мені відомо, що теплими літніми вечорами мешканці цього будинку, Джейсон та Джес, іноді через засклені двері виходять на імпровізовану терасу на даху кухні. Вони ідеальна золота пара. У нього темно золотаве волосся, кремезна статура. Він добрий, міцний, мов кам'яна стіна, а ще він любить сміятися. Вона з тих крихітних жінок пташок, бліда білявка красуня з коротким волоссям. Худорлявої статури, якій саме личать такі зачіски. Виразні вилиці, поцятковані еластовинням, витончене підборіддя. Поки ми застрягли на червоному сигналі, я виглядаю цю пару. Джес нерідко вранці на терасі, особливо влітку, смакує ранкову каву. Іноді, коли я бачу її, у мене таке відчуття, що вона теж мене бачить. Мені здається, що вона дивиться на мене. Саме тому мені кортить їй помахати рукою. «Але я надто сором'язлива. Джейсона я бачу не так часто. Він здебільшого на роботі. Але навіть коли їх немає на веранді, я уявляю, чим вони зараз займаються. Можливо, сьогодні в них обох вихідний. Вона ще ніжиться в ліжку, поки він готує сніданок. Або вони разом вирушили на пробіжку. Як зазвичай роблять такі пари. Ми з Томом колись бігали разом у неділю. Я трохи швидше, ніж зазвичай ходжу». Він у півсили, тільки б бігти поруч. А можливо, Джес зараз на горі, у вільній кімнаті щось малює, чи вони разом у душі. Вона опирається руками на кахель він обіймає її руками за стегна. Вечір. Я відвернулася до вікна від решти пасажирів у вагоні. Відкрила одну з пляшечок Ченін Бланк, що купила на платформі в Юстоні. Напій зовсім теплий але й такий згодиться. Наливаю трохи у пластиковий келих, закручую кришку на пляшці і непомітно ховаю її в сумочку. Пиячити в потягу в понеділок неприпустимо, якщо ти не підтримуєш компанію. Я п'ю наодинці. У потягу я бачу знайомі обличчя. З цими людьми я щотижня подорожую до Лондона та назад. Однак я не знаю, чи впізнають вони мене. Вечір видався чарівний. Теплий, але не надто спекотний. Сонце повільно сідає за обрій, тіні стають довшими, і від променів сонця дерева виглядають золотавими. Потяг грохотить коліями. Ми проносимося повз будинок Джейсона та Джез. У вечірньому сонці вони промайнули, мов марево. Іноді нечасто я бачу цю пару, коли повертаюся додому. Якщо немає зустрічного потяга, якщо ми рухаємося достатньо повільно, тоді я можу побачити їх краєм ока на веранді. У іншому випадку, наприклад, як сьогодні, я лише собі їх уявляю. Джес сидітиме на веранді, поклавши ноги на стіл, і скелихом вина. Джейсон стоятиме поряд, у неї за спиною, поклавши руки дружині на плечі. Я навіть можу уявити дотик його рук, таких заспокоювальних та надійних, відчути їхню вагу. Іноді ловлю себе на тім, що намагаюся пригадати, коли востаннє в мене був фізичний контакт з іншою людиною. Хоча б обійми, або щире потискання руки. І серце судомить. Вівторок, 9 липня 2013 року. Ранок. Купа одягу, яку я помітила минулого тижня, досі там, біля колії. І виглядає він бруднішим і занапащенішим, ніж кілька днів тому. Десь я читала, що з людини може зірвати одежу в разі зіткнення з потягом, і загибель під колесами поїзда не таке вже й незвичне явище. Як запевняють, від 200 до 300 випадків за рік, тож принаймні один випадок за два дні. Не впевнена, скільки з тих смертей трапляється через нещасний випадок. Я прискіпливо вдивлялася у вікно, поки потяг повільно тягнувся повз, намагаючись побачити сліди крові. Жодного не розгледіла. Потяг, як зазвичай, зупиняється на червоний сигнал. Я бачу Джес, яка стоїть у внутрішньому дворику, перед скляними дверима. Вбрана в яскраву сукню з малюнком, босоніж. Вона обертається через плече у бік будинку. Певно, розмовляє з Джейсоном, який готує сніданок. Я не зводжу погляду з Джес з її будинку, а потяг потрохи просувається вперед. Не хочу дивитися на інші будинки. Особливо на один з них, за чотири будинки від Джейсонового. На той самий будинок, який раніше належав мені. Колись я цілих п'ять років мешкала на Бленгейм Роуд 23. Була блаженно щасливою та страшенно нікчемною. Зараз мені не сила на нього дивитися. То був мій перший дім. Не батьківський дім. Не орендована квартира разом з іншими студентами. А моя перша власна домівка. Не можу на неї дивитися. Ні, можу і дивлюся. Хочу не хочу, намагаюся не дивитися. Щодня я наказую собі не дивитися і щодня дивлюся. Несила втриматися, навіть незважаючи на те, що дивитися немає на що. Однак усе, що я там бачу, завдає мені болю. Незважаючи на те, що я так жваво пригадую, що відчувала, коли підвела очі та помітила як зникли кремові полотняні фіранки з вікон спальні на другому поверсі, натомість з'явилося щось по-дитячому рожеве. Незважаючи на те, що я й досі пам'ятаю біль, який відчула, коли побачила, як Анна поливає кущі троянди біля паркану, як натягнулась футболка на випнутому животі, і я до крові прикусила губу. Міцно заплющила очі, порахувала до десяти, п'ятнадцяти, двадцяти, «Усе, минулося. Нема на що дивитися. Ми прибуваємо на вокзал Вітні. Потім знову рушаємо. Потяг набирає швидкості. Коли передмістя розчиняється у брудному північному Лондоні, будиночки з терасами та верандами змінюють мости і порожні будівлі з розтрощеними шибками. більше ми наближаємося до Юстона, то більше я занепокоєна. Тиск зростає. Як усе минеться сьогодні?» Перш ніж ми опиняємося в Юстоні, праворуч метрів за п'ятсот тягнеться занапащена низька бетонна будівля. На її стіні хтось намалював стрілу, яка вказувала на напис «Кінець подорожі». Я розмірковую про купку одягу біля колії та відчуваю, як у горлі наростає клубок. Вечір. Вечорами я сідаю на потяг о 17.56. Він дещо повільніший заранковий. Подорож триває годину і одну хвилину на цілих сім хвилин довше, ніж ранковий потяг, і це зважаючи на те, що вечірній потяг не стоїть на додаткових зупинках. Проте я не заперечую, бо так само, як вранці, я не поспішаю до Лондона, я не кваплюся і щовечора повертатися до Ешбері. І річ не тільки в тім, що це саме Ешбері, хоча містечко, як таке, доволі непогане, засноване в 1960-х роках. Потім розрослося мов пухлина у самому серці Бакінгемшера. Нічим не гірше і неліпше за десяток інших подібних містечок. У самому центрі безліч кав'ярень та крамниць із мобільними телефонами та філіями крамниці спортивного та модного одягу DJ Sports. Потім квартали передмістя, за ними країна численних кінотеатрів і продовольчих крамниць «Теско». Я мешкаю у красивому доволі та новому, доволі кварталі, у куточку, де комерційне серце міста перетікає в житлове передмістя. Але це не мій дім. Мій дім – будинок у вікторіанському стилі вздовж колії, співвласницею якого є я. В Ежбері будинок мені не належить, я навіть не орендар. Просто мешканка в невеличкій двоповерховій квартирі з двома спальнями, яка належить миролюбній та лагідній Кеті. Не знаю, чи колись зможу їй віддячити. Ми з Кеті товаришували в університеті. Щоправда, ніколи близькими подругами не були. Коли я вчилася на першому курсі, вона мешкала в кімнаті навпроти. Ми разом відвідували той самий курс, тому цілком природно, щоб протягом перших страхітливих тижнів ми затоваришували, доки познайомилися з тими, з ким у нас було більше спільного. Після першого курсу ми рідко зустрічалися. Після навчання наші шляхи взагалі розійшлися. Зустрічалися лише час від часу на чиємусь весіллі. Але коли в мене так склалося, у неї виявилася вільна кімната, і пропозиція видалася слушною. Я була настільки впевнена, що переїду до неї лише на кілька місяців, що найбільше на півроку, іншого виходу я не бачила. Я ніколи не жила сама. Від батьків я переїхала до гуртожитку, Потім мешкала з Томом. Сама думка жити наодинці мене бентежила, тому я погодилася. Минуло майже два роки. Мешкати разом не дуже жахливо. Кеті приємна людина, але надто прагне всіх у цьому переконати. Вона наполягає на тому, щоб усі помітили її тактовність і вишуканість. Її приємність величезна. Це визначна риса її характеру. Тому їй конче потрібно визнання оточуючих. Неодноразово, майже щодня, а це дещо виснажує. Але все не надто погано. Можна зустріти у співмешканців і більш кепські риси. Ні, у моїй новій, хоча минуло вже цілих два роки, ситуації, найбільше мене непокоїть не Кеті, навіть не Ешбері. Найбільше непокоїть втрата контролю. У квартирі Кеті я відчуваю себе гостею в усіх проявах. Відчуваю це в кухні, де в нас виникає штовханина через брак місця під час приготування вечері. Відчуваю, коли сиджу поряд з нею на дивані, а пульт керування вона завжди міцно тримає в руці. Єдине місце, де я відчуваю себе вдома – невеличка спальня, де втиснулися лише здвоєне ліжко та письмовий стіл, і через скупчування важко пересуватися. Хоча кімната доволі затишна, перебувати там не надто приємно. Тому я затримуюсь у вітальні або за кухонним столом, без сил та невзмозі винайти собі місце. Я втратила контроль над усім, навіть над власними думками. Середа, 10 липня 2013 року. Ранок. Спека зростає. Лише о пів на дев'яту, а день уже задушливий. Повітря важке і вологе. Я б віддала перевагу грозі. Але небо зухвало безхмарне, бліде і блакитне. Витираю під, що виступив на верхній губі. На жаль, я не купила пляшку води. Сьогодні вранці я не бачу ані Джес, ані Джейсона, і прикрі відчуття загострюються. Знаю, що це дурість. Я прискіпливо оглядаю будинок, але нічого не видно. Фіранки на вікнах першого поверху розсунуті, але скляні двері на подвір'я зачинені. Сонячне світло відбиває від скла. Двері на горі на веранду теж зачинені. Напевно, Джейсон на роботі. Мені здається, він лікар. Можливо, працює на одну з тих закордонних організацій. Він постійно на поготові. Спакована валіза на горі шафи. Чи то землетрус в Ірані, чи то цунамі в Азії. Він кидає все. хапає валізу та за лічені години вже в аеропорту Гітроу. Готовий летіти і рятувати життя людей. Джаз, зважаючи на зухвалі написи на одязі, кеди фірми Converse, вроду та манеру триматися, працює в індустрії моди. Або займається музикою або рекламою, можливо вона стиліст чи фотограф. До того ж непогано малює, має певні здібності. Тепер я бачу її в кімнаті для гостей на горі. Реве музика, вікна відчинені, у руках вона тримає пензель, біля стіни величезне полотно. Вона працюватиме до опівночі. Джейсону відомо, що краще її не турбувати, коли вона пише картини. Певна річ, насправді я не бачу її. Достеменно не знаю, чи вміє вона малювати, чи гарно Джейсон сміється, чи гарні у джес вилиці. З такої відстані розгледіти худорляву статуру неможливо, і сміху Джейсона я ніколи не чула. Жодного разу не бачила їх зблизька. Коли мешкала в будинку за чотири будинки від їхнього, вони там ще не жили. Вони тут оселилися вже після того, як я звідти поїхала два роки тому. І мені невідомо, коли саме. Мені здається, я почала помічати їх десь рік тому, і врешті-решт сплинули місяці, і вони стали для мене чимось важливим. І їхні імена мені невідомі, тож я мала сама дати їм імена». Джейсон, бо він вродливий тією вродою, притаманною актором британських фільмів. Не такий, як Джонні Депп або Бред Пітт, а скоріше, як Колін Ферта або Джейсон Айзекс. А Джесс лише співзвучно з Джейсоном. До того ж, це ім'я їй личить. Таке саме красивий та безтурботний, як вона. Вони підходять одне одному, зліплені з одного тіста. І одразу видно, які вони щасливі. Вони такі самі щасливі, як колись була я. Вони, то ми з Томом п'ять років тому. Вони те, що я втратила. Те, чим я завжди мріяла бути. Вечір Моя сорочка незручно вузька. На грудях плями від вишневих кісточок. Гудзики ледь не відриваються. Під пахвами вологі липкі кола. Очі та горло сверблять. Сьогодні ввечері я не надто прагну, щоб потяг плентався довше. Хочу скоріше опинитися вдома, роздягнутися, встати під душ і залишатися там, де мене ніхто не бачить. Дивлюсь на чоловіка навпроти. Він мій одноліток, років 35, із темним волоссям посивілим на скронях. Бліда шкіра. На ньому костюм, але піджак він скинув та повісив на сидіння поруч із собою. Перед ним відкритий тоненький сучасний ноутбук. Друкує він повільно. На правому зап'ясті – срібний годинник з великим циферблатом. Виглядає дорого, мабуть, фірми «Брейтлінг». Він задумливо пожовує внутрішню поверхню щоки. Певно, нервується? Або глибоко замислився? Друкує важливе повідомлення якомусь колезі в нью-йоркському офісі або ретельно добирає слова для останнього прощального листа своїй дівчині. Несподівано він підводить очі. Наші погляди зустрічаються. Він оглядає спершу мене, потім пляшку вина на столі переді мною і відводить очі. І лише завдяки його стиснутим губам можна здогадатися про його огиду. Він вважає мене огидною. Я зовсім не схожа на ту дівчину, якою була раніше. Більше я не викликаю бажання. У певному сенсі я збиваю спантелику. І річ не в тім, що я погладшала, чи в тім, що моє обличчя набрякло через пияцтво та брак сну. Здається, люди бачать, що я щось втратила. Це написано в мене на обличчі, помітно в манері триматися і рухатися. Якось ввечері минулого тижня я вийшла з кімнати принести склянку води і підслухала розмову Кеті з Демієном, її приятелем, що сиділи у вітальні. Я зупинилася на порозі та прислухалася. «Вона дуже самотня», – говорила Кеті. «Я по-справжньому через неї не покоюся. Вона постійно сама». Її самотність ніхто не розрадить. А потім вона додала, у тебе немає якогось приятеля з роботи або з регбі-клубу. А Деміон відповів, для Рейчел. Не сміши мене, Кеті. Не впевнений, що в мене є такі знайомі від чайдухи. Четвер, 11 липня 2013 року. Ранок. Я мацую пластер у себе на лобі. Вологій, намок, коли я мила сьогодні вранці філіжанку з-під кави. Пластир здається брудним, вологим і холодним, хоча ще зранку був чистим. Не хочу його відривати, бо надто глибокий поріз. Кеті вдома не було, коли я повернулася, тому я пішла до бару, де продають спиртне із собою, та придбала дві пляшки вина. Випила першу, а потім скориставшись тим, що Кеті немає вдома, вирішила приготувати собі бівштекс із салатом, із зеленю, із соусом, із червоної цибулі. Здорова і корисна їжа. Напевно, я пішла до ванної кімнати, щоб там прибрати, а потім трохи прикорнула і зовсім забула про свої наміри, тому що прокинулася я десь о десятій і почула розмову Кеті та Демієна. Він ображався, дивувався, як я насмілилася залишити кухню в такому жалюгідному стані. Кеті пішла нагору, до мене в спальню, тихенько постукала у двері і трохи прочинила. Просунула голову, поцікавилася, як я почуваюся. Я вибачилася, хоча й не знала достеменно, за що вибачаюся. Вона відповіла, що нічого страшного, але чи не проти я прибрати за собою. На дошці для нарізання плями крові, вся кухня смердить сирим м'ясом, бівштекс досі лежить на кухонному столі аж посірів. Деміон навіть не привітався, лише похитав головою, коли мене побачив, і пішов на гору до спальні Кеті. Коли обидва полягали спати... Пригадала, що другу пляшку я не відкорковувала, тому відкрила її. Сіла на диван, дивилася телевізор, прикрутивши звук так, щоб вони не чули. Навіть не пам'ятаю, що дивилася, але водночас відчувала себе самотньою, чи щасливою, чи ще якоюсь, бо дуже хотіла з кимось побалакати. Певно, мені настільки кортіло з кимось побалакати, і зателефонувати було нікому. За винятком Тома. І зараз Том є єдиною людиною, з якою я волію спілкуватися. Журнал дзвінків у моєму телефоні свідчить про те, що я телефонувала йому чотири рази. 11.02, 11.12, 11.54, 12.09. Судячи з тривалості дзвінків, я залишила два повідомлення. Але я пам'ятаю, як залишила тільки перше. Гадаю, я просила його мені зателефонувати. Напевно, усе, що я наговорила в обох повідомленнях, не так уже погано. Потяг здригнувся, зупиняючись на червоний сигнал. Я підвожу голову. Джес сидить у дворі і п'є каву. Її ноги лежать на столі. Голову вона відкинула, ніжиться в сонячних промінях. За її спиною я бачу тінь, хтось рухається. Джейсон. Мені кортить на нього подивитися, поглянути на його вродливе обличчя. Хочу, щоб він теж вийшов на вулицю, встав за її спиною, як він робить зазвичай, поцілував у потилицю. Він не виходить. Її голова падає на груди. Якісь дивні у неї сьогодні рухи. Вона здається більш важкою, пригніченою. Мені хочеться, щоб Джейсон вийшов до дружини, але потяг штовхає вперед. А Джейсона ніде не видно. Джес сама. А зараз навіть попри власне бажання, я дивлюсь прямо на свій будинок і не можу очей відвести. Скляні двері на двір відчинені, сонячне світло струменить на кухню. Не можу сказати впевнено, насправді не можу. Чи то побачила на власні очі, чи то мені примарилося, але вона там, біля зливальні, миє посуд. А на дитячому стільці за столом сидить маленька дівчинка? Я заплющую очі, дозволяю темряві поглинути себе. Доки відчуття смутку не перетвориться на щось більш болюче – спогади. Я не тільки просила його мені зателефонувати. Зараз я пригадую, що плакала. Зізналася йому, що досі його кохаю, і завжди кохала. «Томе, благаю, будь ласка, мені потрібно з тобою поговорити, мені тебе не вистачає». «Ні-ні-ні-ні-ні. Я маю це визнати, немає сенсу від цього відмахуватися. Цілий день не знайду собі місця, воно накочуватиме хвилями». Сильніше, потім слабше, знов сильніше, потім слабше. Живіт крутить від сорому, обличчя червоніє. Я міцно заплющую очі, немов можу примусити увесь цей біль зникнути. І цілий день я стану себе запевняти. Це не найжахливіше, що могло статися, чи не так? Це не найжахливіший мій учинок. Я ж не впала на вулиці, не накричала на незнайомця. Я не принизила власного чоловіка влітку на пікніку викрикуючи образи на адресу дружини одного з його приятелів. І ми не звелися битися дома вночі. І я не бігла за ним з ключкою для гольфа, відбиваючи шматки штукатурки в коридорі, куди виходять двері спальні. Я не повернулася на роботу після тригодинної перерви, похитуючись, коли всі на тебе дивляться. А Мартин Майлз підхоплює під руку. «Мені здається, Рейчел, що тобі слід піти додому». Колись я прочитала книжку, яку написала жінка, в минулому «Алкоголічка», де вона зобразила, як займалася оральним сексом з двома чоловіками, з якими вона щойно познайомилася в ресторані на одній з багатолюдних центральних вулиць Лондона. Прочитала це та подумала. Я ще не надто низько скотилася. Це вже поза межами. Вечір. Я весь день думала про джес. Не в змозі зосередитися на чомусь іншому. Крім того, що побачила сьогодні вранці. Що змусило мене вважати, що щось сталося? З такої відстані я не могла розгледіти вираз її обличчя, але відчувала, коли дивилася на неї, що жінка сама. І не просто сама, самотня. Ймовірно, так воно і було. Вірогідно, він кудись поїхав, до однієї з тих спекотних країн, куди він мчить рятувати життя. І вона сумує за ним, хвилюється, хоча знає, що він мав їхати. Звісно ж, вона сумує за ним. Мені також його бракує. Він добрий і сильний. Саме такими має бути чоловік. А ще вони друзі. Я це бачу. Мені відомо, як це. Він так і випромінює міць та захист, але це не означає, що вона слабка. Вона теж сильна, але по-іншому. Він аж рота від захоплення розтуляє від досягнень її інтелекту. Вона вміє дістатися суті проблеми. Розглянути та проаналізувати за той час, якого інші потребують тільки на те, щоб привітатися. На вечірках він часто тримає її за руку, навіть незважаючи на те, що вони разом багато років. Вони поважають одне одного, ніколи не принижують. Цього вечора відчуваю себе виснаженою. Я твереза, як скло. Іноді я так кепсько почуваюся, що маю напитися, а трапляється, що мені. Настільки кепсько, що й краплини не проковтнути. Сьогодні ж від однієї думки про спиртне в животі все перевертається. А тверезість у вечірньому потягу – справжній виклик, особливо зараз, у таку спеку. Під плівкою вкриває кожен сантиметр мого тіла. У роті поколює, в очах свербить, бо в куточки осипалася туш для вій. У сумці дзеленчить телефон. Я здригаюся від несподіванки. Дві дівчини, що сидять навпроти, дивляться на мене потім одна на одну, обмінюються лукавими усмішками. Не знаю, що вони про мене думають, але впевнена нічого приємного. Серце несамовито калатає у грудях, коли я дістаю телефон. Знаю, нічого приємного від дзвінка не варто очікувати. Можливо, це Кеті, яка тактовно запитає, чи не облишу я спиртне на сьогодні, або мама яка повідомить, що наступного тижня буде в Лондоні, завітає до мене на роботу, і ми зможемо разом пообідати. Дивлюся на екран. Телефонує Том. Я нерішуче завмираю на секунду, потім відповідаю. Рейчел. За всі ці п'ять років, що ми знайомі, він ніколи не називав мене Рейчел. Завжди Рейч. Іноді Шеллі, тому що знав, як я ненавиджу це ім'я». Він сміявся, коли бачив, як я смикаюся від роздратування, а потім сама хихикаю, бо неможливо залишатися серйозною, коли він сміється. Рейчел, це я. Голос у нього важкий і втомлений. Послухай, ти маєш це облишити, домовились? Я не відповідаю. Потяг затримує хід, і ми зупиняємося майже навпроти будинку, мого старого будинку. Мені кортить сказати йому, виходь на вулицю, стань на газоні. Рейчел, ти не повинна постійно мені телефонувати. Ти маєш опанувати себе. У горлі встав клубок, мов гладкий камінець, який не можна оминути, не можу розмовляти. Рейчел, ти мене чуєш? Знаю, що в тебе не все добре, мені шкода насправді, але я не в змозі тобі допомогти. А твої постійні дзвінки по-справжньому засмучують Анну. Домовились? Більше я не можу тобі допомагати. Звернися до спілки анонімних алкоголіків. Чи ще кудись? Будь ласка, Рейчел. Завітаю сьогодні на збори анонімних алкоголіків після роботи. Я зриваю з кінчика пальця брудний пластир. Дивлюся на бліду, зморшкувату шкіру, що була під ним. На кінчику нігтя закипіла кров. Я притискаю великий палець правої руки в саму середину порізу. Відчуваю, як він розходиться. Біль гарячий, різкий. Затамовую подих. Зрани починає сочитися кров. Дівчата в іншому кінці вагона дивляться на мене. Обличчя спантиличені.